משלי פרק ו' בני, אם ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת ואמרה פיך, נלכדת באמרה פיך, עשה זאת אפוא בני והינצל, קבעת וכף רעיך, לך התרפס ורהב רעיך. אל תיתן שינה לעיניך, ותנומא הנצל לקצבי מיד, וכציפור מיד יכוש. לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה, וחכם. אשר אין לה קצין, שוטר ומושל. תכין בקיץ לחמה, הגרבה קציר מהכלה. עד מתי עצל תשכב, מתי תקום משנתך? מעט שינות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. ובך ימהלך ראשך, ומחסורך, כאיש מגן. אדם בליעל, איש אבן, הולך עיקשות פה, קורץ בעיניו, מולל ברגליו, מורה באצבעותיו, תהפוכות בליבו, חורש רע בכל עת, מדיינים ישלח. על כן, פתאום יבוא עדו, פתא יישבר, ואין מרפא. שש הנה שנא אדוני, ושבע תועבת נפשו. עיניים רמות, לשון שקר, וידיים שופחות דם נקי. לב חורש מחשבות אוון, רגליים ממהרות לרוץ לרעה. יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מדנים בין אחים. נצור בני מצוות אביך, ואל תיטוש תורת אמך. כושרם על לבך תמיד, עונדם על גרגרותיך. בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך, והקיצותה היא תשיחך. כי נר מצווה, ותורה אור, ודרך חיים תוכחות מוסר. לשמורך מאשת רע, מחלקת לשון נוכריה, אל תחמוד יופייה בלבביך, ואל תיקחך בעפעפיה. כי ועד אישה זונה עד כיכר לחם, ואשת איש, נפש יקרה תצוד. היחטה איש אש בחיקו, ובגדיו לא תשרפנה? אם יהלך איש על הגחלים, ורגליו לא תכווננה? כן הבא אל אשת רעהו, לא ינקה כל הנוגע בה. לא יבוזו לגנב כי יגנוב. למלא נפשו כי ירעב, ונמצא ישלם שבעתיים את כל הון ביתו ייתן. נואף אישה חסר לב, משחית נפשו הוא יעשנה. נגע וקלון ימצא וחרפתו לא תימחה. כי קנאה חמת גבר ולא יחמול ביום נקם. לא יישא פני כל כופר. ולא יווה כי תרבה שוחד.